Curlingpodden Podcast della Curling Curlingpodcast Curlingpodcast Podcast Krälen Curlingpodcast Curlingpodden Curling Välkomna tillbaka alla lyssnare Ska ni vara till det tredje avsnittet Av Curlingpodden Dagens gäst är Sveriges mest meriterade mixt-VM-spelare genom tiderna. Dessutom var han också första lyssnartävlingen här på podden i väldigt stenhård konkurrens med två andra tävlande. Och han har dessutom fått världens snyggaste sten och även bästa sten spelat mot sig. Och det är Jocke Flyg. Tack, tack, tack. Hej, hej. Det är stort att vara mest meriterade mixt spelare. va? Mycket ja, det delar. Vi behöver inte berätta det det är bara två... att det har hänt två gånger, men du är fortfarande mest meriterad, eller hur? Ja, absolut. Men jag måste ju dela det med Johanna då, då jag mig. Ja, men jag skulle säga mannen också där, men det är grejen. Mest meriterad är mannen då. Ja, tack, ja. tack, tack. Eh, Johanna, du är också bra. Ja, ja. Eh, så kan det vara. Men eh, genom tiderna, det är bra att trycka på också, det kan du skryta med på jobbet typ och så där Behöver, liksom ja, inte berätta, behöver inte berätta att det var två gånger. Mm. Och... Behöver inte du... skryta, de vet inte om storheten måste... av huvudet huvudmix där. Det är, det är svinstort, eller hur? Ja, det är, det, är, det, är, det är med på riktigt. Det är riktigt kul, faktiskt. Det. Jag var på någon korridorsfest i förrgår här i Uppsala, då skulle någon min kompis skryta om att jag spelade körning till någon annan där. och skulle försöka berätta att jag var en kändis, liksom. ja, ja. Ehh... Och då stod de bara skratt åt mig så det ungefär den nivån det på. Man ska försöka skryta om curling så det kan man ju skit i. Ja, vi får hoppas att det blir bättre i framtiden. Ja, ja, men... Nu när mycket VM kommer in i bilden så kommer det väl höjas upp direkt, tänker jag. Oh, absolut, absolut, absolut. Och ja, just det, att du också har fått den snyggaste delen spelade mot dig i världen. Kan du berätta om den? Jag. Eh, ja, jag sitter och funderar på om det är mannen själv bakom intervjuen som har spelat den ställen. Eh, och sitter jag och funderar typ, på det om vi kollar om det. Kan du fundera om den är väl helt kan det vara det? Det, det kan vara det. Va? Kan det vara universalen? För jag vet ju att du ja, tycker det. Ja, det var en tusen varvare. Var jag <hör> hade 800 garder framförbå. Eh, jag tror vi hade vunnit matchen redan, visst kan det vara så? Va? Ni låg, nej, ni låg ju med typ. För att ta en trea eller fyra. och ni lätde mig ett poäng redan, typ. Precis, precis, ja. precis. Och då det som var ute på kantbanan nästan. Mm. Och la <laughs> sig faktiskt helt klockan på locket. Det ja. var liksom inte en centimeter till godo. <laughs> och så kunde ni ju typ inte komma åt en centimeter och stal vi Och det gick ju. Ja, det var nog det matchen i för sig. Men det var världens bästa scen kanske. Kanske var en av de finaste scenerna jag någonsin kommer att se. Ja, hade jag spelat in hade jag lagt av med körning direkt. För då hade liksom... det fanns det liksom ingen mer upp någonting liksom. Det låter alldeles utmärkt. Ja. Ah, ja, Skit samma. Vi har till det vi ska snacka om här. Vi ska snacka om den Riksfärska nyheten Mixed VM. Som eh, du återigen har gått och då, dragit hem med Silver från. Ja. Mm. Precis. Och hur, kändes, hur kändes det? <laughs> hur det kändes. Nej, nah, men det absolut det var lite surt Vi spelar mot Ryssland i finalen här nu på senaste. Mm. Eh, och <laughs> det, det är lite surt att förlora en sån final mot, mot ett. Lag som har hela publiken med sig mm, Jag hörde, det var, det var inte så jättekörd En kunnig publik heller va? Det var Nä, lite buingar hit och dit. Det, Men det är ja, vad fan ska man säga liksom, Det är det, det ju roligt att det var folk där Ja, Och det var inte så att de var elaka Men som du säger, de var lite, lite, lite okunniga Kanske över hur, hur det går till när man Pratar, ja. när man hejar på körning Ja, och typ lite applåderade missar och, Men det fattar väl inte de heller. som inte, <laughs> Jag såg att men... de, de applåderade en rysk miss också Så det var ju Jo, men precis och sen så Man märkte ju på dem att de inte riktigt kunde med tanke på att de ville ju inte förstöra, de ville ju bara heja fram Ryssland När Ryssland satt sten till exempel, de hade en viktig sten, sista stenen till exempel Ja den såg jag äh, Så började de applådera och stampa liksom i, i hela hallen Jag kan, jag kan tänka mig, jag kan uppskatta att det var kanske, kan det varit 1500 eller 2000 på plats eller någonting Det, det var ganska mycket människor faktiskt Ja, exakt. Äh, och hur många hade vodkaflaskor med sig av dem jag var faktiskt inte så... Jag såg inte det som... De var väldigt ja. hårda med säkerheten. Det, det var så många alltså? Ja, det var... Alltså det, ja, det kan nog tänka mig att det var. Hela långsidorna var faktiskt fulla. Kortsidorna hade de ju byggt upp med, ja, vad ska man säga, coachlektare och på andra sidan var det en scen. Yes. Vad, vad hände på den här scenen? Var det liksom... Prisdelning och sånt där. det var Ja, men precis. Nej, det var ju alltså fantastiskt engagemang av eh, Ryska Carnivåförbundet och World Carnivå Federation. De hade lagt ner otroligt mycket tid och pengar på det där. Nu märkte man. De hade byggt upp storbitsskärmar och en stor scen där de hade på både invigningen och eh, avslutningsbank eller avslutningsceremonin det var helt fantastisk. Eh, det var pomp och ståt och ljusscener och ja, rök rökmaskiner. Som har varit som en rockstar. Ja. Live-framträdanden. Som... <laughs> <laughs> ja, det var verkligen. Ja, absolut. Eh, ja, absolut. Det var, var jättekul faktiskt. Eh, så var det. <laughs> så du skulle jämföra det med förra Mixed VM. Vart var ni spelade det någonstans? Vi spelade för i Bern i Schweiz. Men det var ju liksom lite här test, tror jag också. Eh, men här, här... Ja, här, här var man verkligen rockstar faktiskt. Mm. Det var väldigt kul. Schysst. Och det var ju Kazan... Ryssland. Rysslands rikaste stad då? Ja, jag hörde någon rykte om det Det är även, det är även Tartastans Republiken Tartastans huvudstad okay. Så att Ja, det är ju en republik Ryssland så det tillhör ju olika många republiker så, Ja. Då kommer man ju till frågan om det om, Eftersom det nu ska vara den rikaste staden eventuellt, ja. stämde och mytbilden av Ryssland liksom att det låg, låg någon fyllo i leran utanför Affärer och sådär, det var det? Alltså det där är faktiskt helt sjukt att du säger det För vi såg inte en endast uteliggare i hela stan när vi var där Nej. Inte en endast uteliggare eh, Och hur mycket trevligt folk som helst eh, Alla kunde ju, eller jag ska säga, ingen kunde väl egentligen engelska sådär Men alltså det var jättetrevligt folk, jättehjälpsamma folk Jag, var, jag fick en helt annan bild av Ryssland än vad jag trodde när jag kom dit faktiskt Okej, okay. ja, för vi var ju i... När jag var där en gång i sort när vi skulle spela i Norge då fick jag exakt en bild. Jag trodde att russen var den här att det ligger någon Ja, ligger någon fylla i i diket bredvid vägen och man <skratt> bygger resplatser överallt med bara alltså typ, tejpa ihop väggarna ungefär. Ja, nej, Men så, det var, var det inte där. Nej, det var faktiskt det var faktiskt väldigt väldigt väldigt fint. De har ju ett krämling krem, där i i eh, Kassan och man eh, från curlinghallen på kvällen så ah. Och hela stan upplyste i olika färger Ja det var jättevackert det var... Ja, Vad sa du? Det? Kremling? Ja det, var... ah, det är ju sån här, vad kallar de det då? Ett eh, kultur, eh, kulturområde där ja, det var meningen att muslimer och kristna skulle samsas eh, Så att eh, du kan söka på Kremling i Moskva Eller Kremling i, i eh... ah, det, Ja precis, det är ett stort palats Med en moské och en kyrka i okay. eh, Och lite sådana andra Gående hus Mm Okej, okay, okej. Okay. Men till själva själva spelandet och tävlingen då? Yes. Det var ju lite störande upplandning kan jag tänka mig när det var meningen att det var någon skipper som skulle åka med där som var klen och blev sjuk som inte kunde följa med, eller hur? Ja, det kanske var världens sämsta, eh, världens, eller världens sämsta ska jag säga, men och världens struligaste världens kanske upplandning. Eh, det finns en kille som heter Fred Nyman som skulle följa med istället då för Rasmus Rano som var med och tog den här platsen. Då. Mm. Eh, ja. eh, och eh, Fredrik Nyman, han åkte på en köttelfeber. Pusssjukan, Jag vet inte vem du har pussats med. Men ja, jag han har bara på... i två år, så jag vet inte. <laughs> <laughs> men i alla fall. Eh, så på måndag fick jag ett samtal då från Fredrik att eh, han hade blivit sjuk. Han hade åkt på köttelfeber. Och efter eh, lite snack i laget och sådär så har vi en kej som. Sandra har ju haft köttelfeber i tre månader förut så att vet hur illa det kan bli. Ja. Vi bestämde oss för att förfråga Christian Lindström att åka med istället för Fredrik Dora som var sjuk. Mm. Ja det kan vi tillägga snacket där var att vi pratade först om att ja, men jag ska ju skippa ändå så jag kanske, jag kan ju spela en match om dagen och sova liksom. Precis, precis. Men det var nog ett ganska bra val att inte göra så för jag var fortfarande helt heldäckad samma dag som turneringen började jag kan förstå det. Ja. Och dessutom tog du in Christian. Han har väl vunnit Mixed SM förut va? Oh, ja, med Anna tror jag faktiskt va? Ja. Anna, Hasselborg, mm. Agnes? Nej. Ja, var Marcus med också va? Hasselborg tror jag. Ja, alltså, är jag är min... inte helt säker. Men de har men jag ju... vet att han har vunnit Mixed SM ett år. Ja, det ja. stämmer. Och jag har ju aldrig gått i suspel så det kanske varit ett okej. Okay. Val ändå. Ja, ja. Jag tror inte det hade gått någon annans skillnad överhuvudtaget i, i turneringen. Oavsett vem vi hade haft med. Det kan jag säga. Vad grundar det på att det inte gick att förlora, eller var det... Nej, absolut att, inte, men... Du menar, du menar mellan oss två, eller du menar Nej, inte men... att vi kunde ta med vem som helst, menar du inte, va? Nej, jag Nej. menar väl av, ja, av er tre, skulle jag vilja säga då, Rasmus, ja. Christian och Fredrik. Ni, mm. ni, ja, ni har lite olika eh, säga, egenskaper, men alla alla är ju väldigt bra karriärspelare Yes, Okej. yes. Men, eh, ni gick väl ändå obesegrade där? Mm, eh, hade... Till... Var det fram till finalen? Gruppen. Eller sex matcher i gruppen, ska jag säga. Sex matcher i ja. Eh, Och, ja precis, ja, obesegrade fram till finalen. Eh, hade en liten tuffing mot Nya Zeeland i åttondelsfinal. Det var ju lite sjukt, att ni vann i gruppen, eller hur? Kom ett mm, vi i gruppen och, fick, och sen blev vi första rankade Och då fick ni möta en grupp fyra En grupp fyra, sex under laget in, ja Var det konstigt att ser den. Det är ändå inte ett helt oävligt Körling i land liksom Att de har någon fjärde plats Ja, alltså de tog, alltså det var ju Alltså det är A ja, De gick ju 3-3-gruppen Okej okay. Så att de, men de Alltså de hade en skipp som han, han var riktigt duktig alltså, Riktigt tricksig. Var det Var det typ så att förutom finalen Så var det den svåraste matchen i spelade. Mm, nej men sen blir det Lite sådär också som du säger man, liksom, man Självklart går man in Med full inställning och vill vinna varenda match eh, Men man, man känner såhär man möter Nya Zeeland Kanske inte har hört jättemycket om dem Vi har spelat otroligt bra kalning i gruppen Även fast vi möter kanske inte så Mycket mediterade lag kanske i gruppen eh, Så bli, man blir lite själv, själv Självsäker liksom, Och tror att man kan kanske glida lite på ett bananskal på, på att spela på safe men, Det är lite som Sverige typ där i hockey OS när de mötte vi vita ryssen. Nu no, alla, alla nu de snackade om att de snackade om vi kommer mötas i semifinalen liksom. Och det var kvartsfinal. Ja, riktigt Va? den inställning hade vi väl det inte, var inte men... Men... Det var inte så ni, ni tänkte att de kan slå sen då. Ja, absolut, absolut. Det, det kan ju hända vad som helst i curling. Men just med den här inställningen att när vi hade spelat så bra så kändes man hade en bra magkänsla. Liksom. Man kanske inte taggade till riktigt mycket som man gjorde till de andra matcherna. Mm. Eh, och eh, vi fick ju lite uppvaknande där till fjärde omgången. Och vad stod det då? Eh, då stod det 4-1 till dem, okay. tror jag. Bestämt. Mm. Eh, och eh, så vände vi det då. Och sen så stal vi en i sista omgången. Äh, bräckte med oss själva ett till sista mm. äh, mm. Men alla vinster är vinster så. Alla vinster är vinster han hade ett slag för vinst faktiskt äh, Men körde upp lite mycket ja. Och sen men, eh, Av bara farten så kom vi då i Hade Japan i Kvarten Jag tror nog att Det var nog, nog näst bästa match på hela turneringen För där fick, kände vi lite att vi hade fått en Skänkt från ovan nästan där, Nya Zeeland, När vi vände den matchen <laughs> <laughs> ah. så att, eh, de eh, spelade ut ganska bra. Eh, de var givetvis med i matchen, men det var vi var aldrig riktigt oroliga. Vi spelade bra curling faktiskt. Riktigt bra curling. Eh, eh, och sen så då fick vi Skottland i semin. Ja, det var ganska tufft då, va På pappret var det ganska bra lag, tycker de, de, jag. De är då. Ja, jättebra på papperet. De är med förra året också. Eh, Bruce Cameron. Eh, Bobby. Eh, Lamy Bobby. Oh, Lamy. <laughs> ja, precis, precis. Eh, Bobby Lamy. Eh, och vad hade vi mer, det var Murray, en tjej som heter Murray och en tjej som heter Jackson då. Eh, lite yngre tjejer och killar. Mm. Mm, men där gjorde vi nog våran turneringens bästa match faktiskt, ska jag säga. Eh, eh, bara beslutade den efter de går upp innan, det var full tid eller? Ja, det gjorde de. Okay. Eh, det, oh, vi låg bara, det kändes vi tog börja med oss stjäla en etta har jag för mig. Så vi två gånger till så vi ledde med 3-0. Sen tog de en 1 och sen tog vi en 2 Och sen så var det bara, vi låg bara och försvarade allting. Vi hade jättebra press på dem hela tiden, styrde matchen väldigt bra. Det var liksom den svenska dynamiten som bara pangade bort allting där. Ja, lite så faktiskt. Det, det blev, ja. ja på tal om det för dig? Hur var det, spe hur var det att spela då? Du spelade 1 i val fall, eller hur? Det är jättekul att spela tvåa. Ja. Var det. Men ja. Som det, sagt, mitt, jag har lite i knä tidigare så det funkar att spela teckar. Kanske inte var så snyggt, men det funkar. De kom fram. <gill>... Ja, de kom fram. Gille frågade mig: Hur känns det att sikta komma ut i sliden på andra sidan, på andra banan, men ändå på något vänster, vika in den och sätta den när du ska sitta? Han bara garvar många gånger när jag spelar teckare. Jag vet inte varför. Jag. Ah, det är tycker jag. en är mobbning. Ja, det är roligt, kille Ja. Ja, men du så du, du ut på vänster sida bana tog tog dig bara själv till finalen egentligen. Absolut inte. Okay. <laughs> Nej, det var, vi spelade vi gjorde faktiskt alla i laget spelade faktiskt riktigt bra curling faktiskt. Det var därför vi tog oss till finalen som vi gjorde. Och alltså, sen hade du en stor coach team bakom er också. Både Sandra och Nisse där va. Vi hade två coacher med oss. Coaches, precis Nisse och Sandra, och sen hade vi en Johan med och Sandras pojkvän som jag stött oss på läktaren och drog igång massa heja klackar och fick med alla volontärer på, på våran sida. På, de kom på svenska ja. också? eller? De kom in på svenska. I finalen där så var det hela ryska folket mot resten av världen, och volontärerna, ryskarna volontärerna. <laughs> de var på våran sida. Var det så? Är de tillåtna? Ja. Och, de är tillåtna att inte hålla på ryssarna alltså? Ja, det kom en buss sen och fraktade bort dem. Ja, Då de man inte mer. Men... Det var liksom, vi, ja. Men man, man, man hörde det på, på sändningen Att ni var inte helt, ni hade, var inte helt fanslösa liksom. Ni hade ändå Ett gäng där Ja vi hade ju all, alla de som hade åkt ut Alla de lagen då Kanske förutom typ bitryssland då eh, Hejade väl <laughs> var en På oss eh, det var jättekul Ja, precis. Nej, men det var superkul. Det hade, hade väl en 600 på sidan de kanske hade 1500. Då. Det är sjukt nog. Är... Ja, så det. Är vi, jag tror det var 350. Vad blir det, då? det Vi var 34 lag eh, gånger 4. Mm. Vad blir det, det blir ett snabb urräkning. 60 120 plus 16. 136. 136. Och sen så var det säkert en 50. 60 volontärer. Var det så pass många? Ja, alltså det, var helt, det kan jag också berätta. Alltså engage engagemanget var helt, helt fantastiskt. Eh, vi hade liksom, eh, vi hade en tolk per var två lag. Mm. Så att vi hade en egen liv. Fixare en Altialo, som eh, följde med oss till hotellet, mötte upp oss på morgonen, tog oss till bussen, var med ute och käka för att kunna översätta mat. Och sådär, så, där. så Eh, varje hon hade tagit hand om två lag då det var vi och Skottland då hade vi Fanisa hette vår dilla medhjälpare då, Fanisa. Fanisa och hon höll på er i finalen. Hon, höll, hon, hon grät mest När vi Ja, det var helt. Ja, helt ja, talan, vi hade också när vi var i Kina och spelade i början av säsongen då hade vi ja. en tolk med oss och vi kom också till finalen men då skulle vi möta Kina. Och då sa hon så här, "Ah, I'm sorry but I have to share for both of your teams." Och så kom Patrik Mabers och bara såhär Nej men då är inte du min vän Och så började hon, och började hon gråta för att hon inte kunde hålla, hon var tvungen Att hålla på kineserna liksom Nej så, Då har jag ändå kanske bättre att få er tolk Och bara hålla på er Ja nej, det, var, alltså, det var fantastiskt Det var det verkligen, det var riktigt kul mm. Men det är som alla vet Som säkert lyssnar på den här podden Att curling är som världens familj Och det är likadant På i alla fall mixmässeskapet Verkligen. Så är det. Men eh, finalen behöver vi gå in på den nu eller <laughs> Är det något vi vill prata om eller var det bara så här? Ja, ah, ni förlorar. Nej, men det var alltså, som sagt. Liksom, vi mötte Hemmanation De hade publiken på sin sida. Eh, de eh, klarade pressen jäkligt bra faktiskt. Eh, de spelade bättre karriär än vad vi gjorde. Jag tror vi, om vi inte hade spelat ut dem så taktiskt som vi gjorde kan jag tycka. Mm. Så hade vi nog inte tagit oss till en skiljeomgång Med tanke på att de hade nog en hyfsat mycket högre Procentscore än vad vi hade Jag var lite shaky på mina nerver också Så jag spelade faktiskt riktigt dåligt där Men, ja. men det blev ändå skilje i en finale. Det väl ja. Då. ja men det var lite så vi såg det Med tanke på att vi, vi, tyckte, vi tyckte Laget tyckte att, att vi gjorde den halvdan insats Och att vi ändå tog det till skilje eh, och Gjorde det så gott vi kunde av situationen Det går inte att göra så mycket ja. det är, Ibland går det i vägen och ibland spelar man dåligt och, Ja, så är det ja. Men eh, två silver i rad Är det inte helt Inte helt fyskam liksom Nej eh, man... Speciellt när <laughs> Nej, det, är, det, skulle vara, det skulle vara tråkigt om man sa att man var missnöjd För det är ja. svårt, svårt att vara faktiskt Det är, speciellt Jag hade verkligen att med där För jag har jagat silver hela säsongen Ja, jag hörde det, jag hörde ja, det. Om man sätter på vår lagskild, lag Eskilsson, så försöker vi alltid nypa det silveret, men det går inte. Så... <laughs> är det för bra, eller? Nej, det är, vi kommer ju... Alltså, vill man ha silver och inte ta det, då är man ju inte bra. Nej, nej det så är, är faktiskt Så kan det inte vara. ja hur som helst, så där, där var spel, spelet av turneringen slut. Yes. Men sen började det som egentligen är huvudpunkten på alla mänskapskap egentligen. <laughs> Banketten. Ja, vad säger du nu jag förstår ingenting. Det är en, alltså äh. här, när man pratar om om mänskap, så är det ju sällan man pratar om hur matcherna var vad man minns från ja, men VM 87 kommer du ihåg semifinalen det är mer så här, VM 87 minstebanketten. Det är bara historier där man får höra ja, som lever packen. vidare igen sen. Absolut. Ja, och så jag, så jag kan tro Kan tänka mig att en bankett i Ryssland kan ju leva vidare ganska länge. Mm, det... Utan Det <laughs> fördomar så kan. Ja, <laughs> ah, du... det kan ju där Ja, det var en av de sjukaste kvällarna i mitt liv faktiskt. <laughs> Nej, det var i förrgår. Vi spelade in nu på måndag. Det måste ha varit två dagar sen eller? Ja, precis. Lördag. Eh, lördag också söndag, eller? Söndag morgon. <laughs> söndag ja, det var, var fantastiskt. Som sagt, allting var väldigt, väldigt påkostat. Alltså, det var liveuppträdande och det var dansare. Flera hundra dansare på scen som gjorde... <laughs> Ja, jag var, helt, jag var helt sjuk på både öppningsceremonin och stängningsceremonin, det var, eh, ja, och eh, även så banketten, vi var något jättelyxigt typ så här restaurang, eller typ så här ut, uthyrningsrestaurang typ, mm. eh, och eh, var en klockmeny typ med eh, massa fisk, olika fisk och eh, lax var det förr förrätt och så var det en jättefin ostbricka till efterrätt och ja Självklart så bjöds du på rent vatten då som de kallar det Istället för annan dryck till maten oh. Så var det Så att det, var, det var vodka som, som, som ungefär var det som fanns till att välja till att dricka det, det var lite av tvång det var, Och det stod det i karaffer eller? Ja det stod i servitviserna var fyllde på hela tiden Bort mm. och glas Så det... När började banketten? Vilken tid? Banketten började, vi var lite sena givetvis. Banketten började 19.00 egentligen. 18.50 skulle man vara där. Mm -hmm. Vi räknade ju iskallt med att maten skulle vara försenad, vilket den alltid brukar vara på en bankett. Man brukar behöva mingla först en timme eller någonting innan det är dags för sittning. Ja men 19:00 stod maten på bordet och då var inte vi där. vi var vi. där. Frågan är när, när stod ni på bordet då? 17:00? <laughs> <laughs> Nej, på den andra Vi spelar finalen slutade. Vi började 14 och slutade då halv fem ungefär. Sen höll avslutningsmanken eller på i två timmar ungefär, så att vi var väl hemma typ till sex. Ja. Då skulle vi in i duschen Och sen ska man, ja du vet Tjejer, tjejer i laget också eller? Sminka sig, ja men precis ja. Så att vi och Skottland Kom en liten senare buss till ja, kan Klockan vart halv åtta kanske ja. Och då var det bara att Nypa de få stolarna som fanns kvar För att alla andra lag var där förutom vi Ja det var inte någon bordsuppdelning Så mellan lag, det var bara att sätta sig då. Det var bara att sätta sig Så att jag och Krille hamnade bland Kanadensiska Föräldrarna och farmöter Och ja, supertrevligt var det Det är skönt ändå tycker jag För det, när jag har varit på så blir man ju uppdelad och tvungen att sitta bredvid de här och de här Precis, precis Men man bara går och sätter sig, då får man ju Får man ta någon man vill ha, eller hur? Ja, nej men precis, nej, men det var jättetrevligt Jag hade ja. superkul, en gammal kompis till mig Som mamma och pappa var där Så att vi satt och snackade massa Okej, vad de sträckt med någon annan? vad de sträckt med din? Alltså, ja. Någon som var där och spelade eller? Precis. Eh, eller skippen i, i lag Kanada. Eh, Lismore. Eh, Mike. Lismore. Mike. Mike Lismore. Precis. Eh, är min kompis Katie Lismors lillebror eh, som, som okay. jag träffade i fyssen för några år sedan när jag var lite mm. Hennes föräldrar var där? Sjukt. Så, mm. Så du, var, du var tvungen att bete dig lite grann? Ja, ah, vi, vi hade trevligt. Mm. <laughs> Det var kul. Men sen då från den mer så här sofistikerade banketten Ja Den måste ju övergå till en Alltså till en, som, fest. en Exakt, en sån bankett som man hör historier om sen Ja eh, det, Vi är middag där och det höll vi på Kanske två timmar middag, Så vi kanske var klar vid tio Sen kastade de in världens jazzband med så här <laughs> Riktiga jazzmusiker med, med trumpeter och saxofoner Och stå och baser. Och, och körde Alltså, De körde sån så här, så här, du vet, ny tappning av musik, alltså, musik som är ny, oh. tappade ner i jazz och bara krängde hjärnet där hela kvällen. Det är som jag tänker med The Great Gatsby typ, nu där och verkligen. Exakt så såg det ut, det kan jag lova dig. De som stod på, de som, ja, det var ett sånt band liksom. Oh. Bara krängde jazz där och det dansades något kopiöst, ska du veta. Schysst. Det var riktigt schysst. Det uh. Sen då, hur, hur långt vågar du in i detalj från banketten, vågar du Hör Nej, men nej, det eller? var jättetrevligt. Jag kan, jag kan. Ja, vi, ja. ja absolut. Det, det finns lite godningar. Ja, men vi slutade med att banketten stängde där vid elva. Kille och jag ville fortsätta festa. Mm. Så vi sprang, ja, tjejerna också för den delen och Sandra. Så att Jenny, jag, Johanna och Krille, vi sprang runt där och spred lite rykten om att det ryktades som en efterfest. På, på baren bredvid oss. Och det var ni som startade rykten också eller? Ja, det är mycket väl. Ja. Det var visst det Vi och Andy Cat han var väl. Han var vänlig ja. oh. Det visade sig vara eh, det var vad det var för någonting. Det visste inte jag tills tidigare och det visade sig vara en, en, en, en, en sån här coyote agli bar. Alltså en bar där tjejer lättledda tjejer från bartenderna dansar på baren då helt enkelt. Och han hade varit där och scoutat en vecka innan? Han var, var där och scoutat några dagar innan nämnde han. Okay. Han tyckte det var en väldigt bra bar, det blev det bra dans tyckte han. Okay. Så att, det And blev ha... destinationen där faktiskt. är förresten för de som inte vet, en, lite om en legende, inom tysk körning. liksom. Ja, han, han och Holger. Han, ja, de är väl tysk tysk körning på här sidan. Precis. Det är de man vet om. Eh, ja. Ja, så ni drog dit. Så komma. vi drog vi fick, jag tror vi fick med säkert en 70 perstit. Mm. Eh. Var nästan, nästan alla alla de som var ute för det var många som skulle åka hem lite så här tidigt dagen efteråt vet du rätt. Mm. Så det, några av de lagen tillade av Kanada tillad av och lite sådär. men de flesta där de, de hängde på till till den där avslutningsbaren där. Det var väldigt kul mycket dans, mycket mycket dans var det du dansar mest av alla, eller? Min, okay, minns ja. du allting? Jag minns allting. Mm. Äh, inte kanske i detalj. Äh, det var vä väldigt billigt till bara. väldigt ja. till barerna. Så det stod du och spred hisspengar. Hisskraftspengar ut. Ja, kasta pengar på dem. Yeah, på dem. <laughs> Nej, men det var supertrevligt. Det äh, var en, en, en jävligt, jävligt cool och sjuk grej som hände faktiskt. Det är ganska... Mm. Det, men det är bara en sån här grej som eh, Christian <laughs> Han har ju lyckats i sina dagar ja. eh, Och det här alltså det, ja. Vi var på, Då var vi kvar då Det kan vi ta tillbaka till banketten eh, Det var jazzband på scen mm. eh, Körde för fullt där Vi svänger runt Christian dansar dansade styrdans mm. eh, ja, Vi hade ju matchande kostymer då Och eh, sådär Och tjejerna hade matchade klänningar med varandra eh, och ja, det var jättestiligt och sådär Och sen så tappar jag bort Christian helt plötsligt Och det är att man börjar leta liksom Lite små, små skön som man är Börjar man leta efter någon i samma kläder Som en själv För det var det enklaste sättet ja. Helt plötsligt så ser jag inte Christian längre Det jag liksom börjar leta ansikten Och helt plötsligt så står han där eh, Ikläden Kimmen <laughs> Och jag tänkte Vad fan händer? La han ta ett foto var, var, var, var det någon som hade med sig en komonoin? Lugn nu lugn ja. nu. Yes. Eh. Och sen kollar jag lite längre bort Då står Japans eh, Skip Med Kristians ja. kavaj eh, Hur lång Christian var Christian Och Japanen han var kort ja. eh, Men Christian och eh, Japanen Hade bytt kläder med varandra Som man byter matchtröjor <laughs> Så Christian, han, han äger mer en Kimmy nog <laughs> Ja, gör han Passar den då, jag var rätt storlig på den ja, Den var väldigt fin, det finns om man går in på Och kollar på hans Jag lånade den lite där på senare på timmarna där Och tog ett foto där Ja, finns, finns på Instagram, om kollar På Christians Men den är väldigt fin Kimmy nog Men det var en det var så sjuk grej Så bara se honom står där så, Vad har du gjort? Äh, vi böt. Han fick min kavaj, så fick jag hans Kimmy han sprang runt med kimono på den här Kyoto-baren eller vad det hette. Ja, han kom in med kimono även på Kyoto-baren, ja. Ja, så kan man ju så kan man göra om man vill. Men vadå? Jag ja, tänker att kimono, är, inte det, alltså, har män på sig kimono. jag så dåligt Ja, är, de har ju det. De har ju Kimmono och sen har de ju sån här... Han fick till och med liksom resten av men För en japanesan tyckte det var så kul att han tyckte det var så fint, Så att Dagen efteråt så kom han med skorna och han tillbehör som man ska ha till den där. Då. Uh -huh. ja, så att ja, full utrustning nu. Och uh, Christian behöll han sina skor eller gav han bort dem också? Uh, Nej, han, han behöll sina skor och faktiskt... Uh, uh, det blev ju så kort varsel att Christian skulle med. Uh -huh. Så han hade bara en svart kostym och det visade sig vara den som de hade på idrottskalan. Okay. Och vad jag hörde på rykten så kostade den Tiotusentals kronor okay. I alla fall Det är en sån här en riktigt smoking Smoking kavaj med revär och sånt där ja. eh, Så att han hade lite åg en dagen efteråt När han hade bytt bort hans kavaj han då. fick en då, då. då. Fick en ja, ja, absolut Han fick en kima då, men det här Det blir bättre Japanen ja. kommer tillbaka på morgonen och ger tillbaka Christian hans kavaj Så då tänkte så här, Christian bara, och, skönt. Nu kan jag ge tillbaka Kimo till honom där Så kan jag få kavajen Oh. Men snälla eh, som de med så fick han behålla både Kimmonon och, och fick din kavaj tillbaka. Helt okej okay deal. Helt okej okay deal. Typ Väldigt bra deal. Jag måste tänka sig säga någonting. Men eh, om jag har på mig dina kläder. Ja. Eh, så kan du få, hy... du kan få hyra mina, min kavaj en kväll här. Om jag får din Kimmon i betalning. Ja, visst så... det, det är fantastiskt. Det? Ja, tycker det är bra. Ja. Men jag först... alltså, jag har hört lite ryckande om att ni höll på till typ klockan sex. Bussen ska ja. klockan åtta Det var, och, det var hårda bud eh, när, när han kommer med Kimmon och när han är Sova och packat typ. Sova? Jag vet inte alltså, Vi kom ju hem Jag, jag var därifrån sist faktiskt Kristen ja. eh, gick lite tidigare eh, Någon halvtimme där Så jag hittade Christian på rummet i sängen När han låg och skrev lite på sin mobil eh, Men då, jag var hemma Jag tror jag var hemma Fem halv sex, sex Någonting då och problemet var ju att vi hade inte hade under packa där på kvällen innan. Nej. Så att det blev, det blev smått kaos där när vi tyckte att vi skulle sova en timme först innan vi började packa. Men det kändes som att vi fick med oss allting faktiskt. Det är ni har inte hörde packa upp väskan än? Jag har inte gjort det jag står faktiskt i stora rummet. Där. Jag tänkte ta tag i det efter, efter den här podcasten. Ja. Jag är lite orolig faktiskt. Att något fattas, eller att du, du har något extra. Ja, det är både och skulle jag vilja säga. Fick du med Playstation 4 förresten? Eller tog du den som Play med? Playstation 4 fick jag med och så det spelades NHL i stora mängder. Nej, jag är avundsjuk. Alltså, det var ju, var ju så här att jag, jag åkte bara med på, på Mixed VM om Jocke skulle köpa Playstation 4 som vi kunde spela på. Och det gjorde jag. Ja, det gjorde du. Och, nu, och sen åkte jag inte jag med. Nej, Men du fick ju Playstation 4 då. Det kanske du ville ha också. Ja, oh, absolut. Det, det, det var en bra deal. Ja. Win-win. Speciellt om du inte åkte med, då blev det extra win. Du fick ju Playstation 4 och Du slapp mig också dessutom. Ja, men precis, det blir bra som helst. Ja, ja. Alltså, kanske nog om banketten och fessarna. Vi ska trots allt snacka lite curling här, men det, det tillhör väl ändå curling på en vis. Ja, det tillhör curlingen. Absolut, i stora drag. Sverige. Jag hade en grej till om mixed VM där. Jag tänkte när jag spelar mixed eller mixed, inte VM. Jag spelar mixed typ på SM och Göteborgs Skins, eller typ det man spelade på. Så det har jag rätt svårt att vara så här, riktigt allvarlig som man är i vanliga mm. Vanligt SM eller så tävlingar Det blir liksom helt enkelt att eh, Livet blir bara nice och kul Och så kan det inte vara liksom. Man måste ju vara seriös eller hur? Absolut, absolut. Eh, hur, eh, hur, hur var det för er liksom? Eller hur är det för er eh, ja. kan det, ni ta lika långt som när man spelar Ett vanligt här eller damlag Alltså det är ju lite svårt det man, man inte, Speciellt nu när vi spelar med Christian han hade ju inte tränat ja, någonting eh, och, och lite sådär Så han hade ju ingen aning om vad som hände jag har ju ändå spelat med några år Så det vet jag lite hur det fungerar Men det är ju det här med att man måste respektera varandra På ett helt annat sätt eh, Man har inte tränat ihop Man har gjort olika saker i Olika lag, alla har olika taktiker Alla olika släpp Farter Sofning, mm. allting eh, Så att det, det är ju väldigt svårt Och kanske Ta det lika seriöst som, som, som vanligt. Eh, men det är lite det som är tjusningen också. För ja, det, det, jag, jag tycker också, men Grejen, eh, ni får ju fungera resultatmässigt Jag förlorar bara hela tiden. Ja, men alltså, vi absolut innan varje match, vi går in fullt seriöst för att vinna matchen. Eh, uppladdning, eh, Laddar innan match, träningen, eh, ja, kolla stenarna så vi har jämna stenar med varandra. Allt sånt där. Det är absolut, men det, det löser sig ganska mycket själv också när man kommer på ett mästerskap så där. Du vet, man drar på sig landslagskräderna Och även visst, det är Körling, men det är fortfarande Och det är mixt, men det är fortfarande Man ska ju ändå dra fanan för landet liksom. Man är ju därför. för att Ja, visst blir man blir ju mer seriös Bara man får, får se att Det är ju jävligt va? kul att spela VM liksom. ja. ja, men det, det blir ju lite så du vet, Man kommer ut på en is som är egentligen du vet, så Mästerskapsis mm. Det var Stefan som gjorde isen Stefan, Stefan och han som inte kan efternamnet Stefan Rutsligberger. Alltså Stefan vem? Stefan Stefan från Berndskörninghallen Okej, okay, det är inte Stefan Hansborg Nej, inte Stefan Hansborg Stefan tror han heter no. Rutslingsberger Och ja, Fantastiska isar, du vet Då blir man ju man blir taggad på att spela mm. Så att, absolut, vi gick in fullständigt Helt seriöst på varje match, det gjorde vi Men sen så garvade vi Väldigt, väldigt, väldigt mycket Varje match, det hade jävligt roligt faktiskt. Det känns som att På något vis så glömmer man det ibland När man spelar vanligt. Med sitt ja. riktiga dag liksom. jag, jag tycker att det är det, är det som är körning Ja vi blev ju faktiskt eh, De sa i kommentatorerna Att, att vi i var, Sverige var, var, var det, det roligaste laget under hela VM Alltså rent skrattmässigt Att vi stod och drog skämt med varandra Och karvade starkt hela tiden bra betyg, alltså. det, är, det är ett bra betyg alltså ja. eh, Något vann vi Var det någon sportsmanship award pris? Det var faktiskt, alltså, jag kanske missade det Men jag tror faktiskt inte det var det eh, Det kommer väl lite mer och mer. Som sagt, det är ju fortfarande i andra året De har ett, ett officiellt VM ja. Så att eh, hela tiden blir det lite seriösare Och lite mer VM-stämpel så att säga Ja, ja just det, det här med, på tal om det här med uppladdningen Som vi pratade om tidigare Så fick ju var Riktigt sent, eller kort varsel Som jag <laughs> lämnar in det Vad säger man och då är det ju med ryssande där man måste söka visa grejer. Ja, men precis. Vi <skratt> Måndagen där så, eller du nämnde för oss på söndagskvällen att, att, att du var dålig. Och vi tog väl inte riktigt det seriöst där förrän på måndag eftermiddag där vi insåg att han har köttelfeber. Alltså det är, det är inte man ska inte tumma så lätt på det. Så att vi ringde ju Christian där på, på fredag, eller på måndag eftermiddag vid tolv. Och det tar tre dagar innan visumet kommer. Så att Kristian eh, kastar ner sig på ett flyg fyra timmar senare till Stockholm. Och när, då ska vi lägga till, när skulle ni åka till Ryssland egentligen? På torsdag klockan ja. 13.30. Alltså tre dagar eh, efter måndag. Tre dagar efter måndag när du tar tre dagar att få sitt visum. Eh, om det, allting går som det ska det vill säga. Mm. Eh, så att eh, han kommer ner med sitt pass. Och problemet är ju det att eh, visumen lämnas inte ut förrän klockan 14. Så han får ju ta ett eget flyg ner då. då. Så vi fick boka om din biljett då, Fredrik, till kvällsbiljett till, kvälls till, till uh, Christian så att vi kommer lite senare. Så han bodde hos mig där tre dagar först innan vi stack. Åh, men Sen då så... Missade han någonting? Han missade ingen match, va? Han missade träningen på morgonen. Ja. <clears throat> men det roliga till saken är att han höll på att missa en match också nästan. Mm. Nej, han, han kom i tid. Men uh, det var så att <laughs> vi var ju nere i Ryssland och... Uh, Christian kommer på natten då så han åkte klockan åtta från Sverige landar i Moskva och har en vila på sex timmar i Moskva innan flyget från Moskva till kasanik. gick. Mm. Christian har en ny mobil och är van att med sin gamla mobil ställa om tiden till rätt tid. Så Christian lägger sig och sover på gaten där planen ska gå ifrån för att tänka att ja då kommer jag inte missa det. Problemet är bara att eh, han hade där också eller? Han har ställt sitt larm Och när han vaknar av larmet så Står det inget plan där eh, Så att han hade sovit Och planet hade gått 10 meter ifrån honom Och han missade sitt flyg om, från Men han lyckades faktiskt köpa sig En ny biljett och kom tre timmar senare då. Så att eh, det gick ju bra Men det var en del eh, panik där den fick höra va? Ja, det var lite panik. Men det största paniken var när Kristen kom fram och sa att vi har ett annat problem också. <laughs> Vilken bra start det var på turneringen det här ändå tycker jag. Jättebra start på turneringen. Eh, det andra problemet är att eh, han i samma ske eh, i samma veva där som han skulle lägga sig ner och sova så hade han eh, lagt sig på sin väska. Mm. Eh, och sen hade han vänt sig på sin väska och eh, råkat knäcka sina glasögon på mitten. <laughs> Nej. Eh, Kristian ser inte utan sina glasögon. Nej, vi ser han. Han ser inte bra. Anståd. Han ser inte till andra sidan banan. Nej. Så att eh, vi fick limma om hans glasögon åtta gånger med Superlim under turneringens gång. Ganska <tryck> <tryck> <tryck> roligt. <ropade tryck> <bak> <stock. tryck> var det någon match som bara, jävlar, nu gick han sönder. <tryck> så Nej, där, men kom precis. han där, jag får, får, får att Han har väl sopen där borta någonstans. Ja det sjuka så att det var liksom... Det var, han klarade varenda match med glasögonen men efter varje match när han skulle ta sig under stället så glömde han ju då att glasögonen var spräckliga. Ja. Så att han knäckte dem ju typ tre gånger efter matcherna när han skulle ta sig under stället. Det var en liten kul notis faktiskt. Men ja. Bara det, det var ni höll ju en bra fasad och det var inget som syns under matcherna så det är det Nej, det var jävligt kul faktiskt. Det är sånt där jag tror Sven ännu roligare egentligen tycker jag. Ja, ja, men det skulle ju det finnas lite historia bakom allting. Det är ju väldigt kul faktiskt. Ja. Ja, det var väl kanske det vi hade om X2, va? Eller? Ja. Det var det något väldigt roligt som hände? så. Nej, inte så här på raka arm. Absolut inte någonting jag kommer på. Men det var säkert något som hände. Det är säkert massa grejer som hände. Mm. <laughs> men jag tänkte, medan vi, ändå, medan vi ändå snackar nu så kan vi ändå snacka lite, lite annat om typ din allmänna curlingkarriär och hur du ser på curling och sådär. Absolut, absolut. Uh, och du började väl spela i Sveberg va? Jag började i Sumpan när jag var jätteliten, åtta kanske. Ja, det var då så här, ganska bra univerksamhet just då va? Ja, det hade jättebra univerksamhet då. Vi hade Pia då Hasselborg som tränare och Micke Hasselborg var det även nere. Sen Helen Fistadius eh, och sen så, ah, tillkom Mats och dem lite senare. Men vi hade en jättebra juniorverksamhet hade vi då. Och vilka var ni som var juniorer då? Som man, som man känner i dagens läge. Ja, som fortfarande spelar de om vi säger så då. Ja, Sandra, Anna Hasselborg, eh, Agnes, eh, Sigge Kamp. Som mm. heter, ja, vi har varit ganska aktien här nu. Eh, sen hade vi flera. Vi hade... Ja, jag då. Om man ska <laughs> säga så. Ja, jag också men jag vill ja inte känna. Sen så hade vi faktiskt, så hade många så här lovande som försvann lite litegrann. Fanns en tjej som hette Robin som var väldigt duktig som försvann innan sen i årtiden. Men ja, ah, Pantera. Hela, hela Brano-gänget, ligan. Det, men var Vinst, det ah, var ju samtidigt. inte, alltså, inte just när jag började. De, de börjar ju några år efter mig. De är ju lite yngre än mig. Men eh, det var fortfarande en bra liksom, verksamhet just under den eran. Liksom. Ja. Eh, Marcus Hasselborg, Vincent. Sebastian, eh, var Jakob, där, Ja, Seb, Sebbe. Jakob hette han som spelade med dem då, gjorde han för mig. Ja. Han var också väldigt duktig. Så det, vi var väldigt många, mycket, mycket, mycket roligt folk. Lite. Ja, mm. var full det, hall hela tiden. Det är kul också, det känns som att det bara blomstrar upp igen nu som berg. Med James Drybury och eh, Megan Drybury och Henke Edmund va? Sandra ja, var. Sandra är också andra är med på ett hörn som har flyg och sen så är det andra, några andra faschor där som hjälper till och de, ja, de gör ett riktigt hästjobb faktiskt. De har, jag tror ja, det är jättekul att åka ner. Jag brukar vara där och spela lite matcher efter allt ibland eh, på, när det är onsdagsligan och sånt där. Då, då ligger juniorträningen lite innan där och det är kul att se när det är så mycket folk i hallen. Så det, det ser lovande ut för framtiden. De håller på att bygga jättestora och fina träningar också. Ja, det är perfekt. Det känns som att det. Du har varit lite lågt på Nordsidan sidan tag, eller jag tänker i alla fall. Iallafall som vi alltså Berg, tänker jag. Ja, jag har, har varit avtappad, det har det varit. Så det håller jag med om, starkt faktiskt. Men är vad, vad är det som... Om vi tänker när ni spelade, vad var det som fick er? Alla stannade kvar, liksom. Ja, så vi var ju, det var ju mycket ledningen. Vi och dem hade ju jätteroliga träningar. Mycket. Och sen det var ju precis därefter efter OS, så det blev ju liksom en boom som det brukar bli när OS har varit. Mm. Ja, men det, ja, och sen så vet, hittade vi lag och sen började vi spela och så tyckte vi det var roligt Och så, så fortsätter det så, när man får träffa alla andra runt om i världen, i Sverige Som spelar curling och man tycker det är roligt Ja, och det är därför jag håller på också, för att man, man skete ju curlingen egentligen i början Det var ju bara att ja. man skulle träffa folk Man ville träffa folk som man hade träffat Men du är väl inte... Du och Sandra började väl före era föräldrar, va? Eller? Precis, jag och Sandra började när jag var åtta och Sandra var tio. Då. Sen ja. så börjar morsan spela några år efteråt. Och sen började farsan spela nu ja, för jag tänker senare dagar. Det är ju vanligare att såna som jag, typ sådana här curling, curling förfäder, att det ja, ofta precis. de hänger i längre, liksom, hänger med hela vägen. Ja, men absolut. Nej, men så är det ju. Men, nej, men, det var vi... det med att ni, att ni ändå lyckas få det att fungera. Att även, även icke körning föräldrar, Barn och icke-körningföräldrar Fortsatte liksom Ja men så är det ju så är det, så är det. Ja, ja, där börjar det i alla fall Och sen så sen? Gick du till Södertälje någon gång vet jag Jag det var ju precis Mitt lag la av där när, när Robin blev För gammal för att spela yngre När hon blev 16 Ja då spelade jag för Smöberg fortfarande va du spelade för Sumberberg fortfarande och då la Robin av Och sen så Joel Westerberg Spelar väl lite nu fortfarande Men han, han la väl av lite då också Så det egentligen var ju bara jag kvar där Och vilken gick ålder jag, var Först gick jag faktiskt Vilken ålder? Det var jag var väl Ja, ja det var ju innan, alltså Robin var ju 16 Jag var ju två år yngre än Robin ja, det. Jag var väl vid 12-13 års ålder där mm. Och Då började jag faktiskt spela med jag se om jag spelade med Sala då eh, Jag spelade med Sala Niklas, Johansson, Jonte Holm Och Max Fels mm. Innan jag spelade med eh, Grabbarna från Södertälje Och sen började du Körgymnasiet någonstans där mitt emellan va Ja precis precis. Jag spelade fortfarande med Södertälje grabbarna Första året på Körgymnasiet vet jag mm. eh, Det stämmer Så Vi spelade två år med Niklas och Jonte Och, dem, och sen la Jonte på Max av då hittade Niklas på egna grejer Och jag tog något andra hållet då. Ni gick skilda vägar Gick skilda vägar uh, Och sen var det, jag minns ju Vi möttes ju rätt mycket där, då, när du spelade med Södertälje På juniortiden Och det var inte Visst. så att några av våra lag var något Topplag top i, i yeah. Nordsverige egentligen Nej men vi var jävligt roliga Ja, det, det, det, det var ju absolut Ja, det är jävligt Jag <laughs> minns min, speciellt junior-SM i Skellefteå då. När det var så. helt vi fick i stort språk av alla lag Vi lade bara upp inför matchen mot er För då kunde vi ha en chans Och vi slutade den då Fredrik? Ni var med mig, typ 7-1 kanske <laughs> Men det var helt såklart att ni var näst Vi var helt sämst För ni, ni var ingen annan det match Det var ganska stor Men Jag, jag tror så... inte vi vann någon annan match Hur man ska tipsa andra i Norr som har haft det som alltså, Speciellt som för oss ja, det bra. För mig gick det bättre om slutet ändå ja. Du var ju bara helt hopplös Ja alltså Där, men, Alltså hur ska man du hade kul ändå, och du spelar ju fortfarande liksom. Ja, jag är alltid så. Jag tycker jag tycker kul och kul. Det är en bra filosofi, alltså. Det är en bra filosofi. Nej, men alltså, jag har hängt i där och spelat lite. Det är inte alltid så seriöst liksom. Att kunna spela och ha bara roligt, det ska inte behöva vara seriöst. Nej, jag kommer in på det mer och mer också. Det är det som. Det är därför man gör alltid för att det ska Ja, men ja. Men jag menar, ja. Alltså sen så, sen så när jag, jag la ju av där lite tag, två, tre år, jag, av, jag hade inga riktigt att spela med. Sen fick jag en chans att spela med Rasmus och dem i, i lag Sippa. Men var det inte och, så att det var en knäskada där någonstans mitt i också, eller? Nej, det, det är faktiskt under, eller alltså jag, jag slog av korsbandet där ganska precis efter jag började i Sippa. Men jag spelade mer mer ett år. Ja, just det, det var alla fall, det var ju samtidigt, just det så att, ja, och, då, och då blev det lite mer seriöst Och då blev det lite mer träning Så att det går att hänga i där och bara ha kul Och sen börja satsa på senare år sen om man vill mm, För nu, så nu satsar du ju ändå liksom, eller? Ja, nu spelar vi på huset Seriös nivå i alla fall eh, Så, ja, så En sån nivå där man kan jobba men ändå, med ändå ändå satsa liksom. Ja, absolut Det är klart vi satsar, det är, ju, det är roligt att vinna Men mm. med mitt nya lagar nu Spelar jag med Kristina Lindström och Enkel Lek Och med Viktor Martinsson mm. Från i år så har vi väl haft den filosofin att vi ska ha jävligt roligt, men det är roligare att vinna än att förlora. Så ja. så, ni, så ni försöker vinna också? Vi försöker vinna så mycket som det går. Ja. Och just att det laget kom fram där, det berodde ju på förra året så hände det väl rätt mycket. Först lämnar jag laget. Först lämnar du? Vi, vi spelade ju med varandra förra året för de som inte vet. Och då tänkte du så här, ja vilket svin. Ja, absolut, Nej. Nej, jag hatar ju dig sedan dess har jag inte vågar prata med dig först nu. Nej. Nej. Jag, har ju, jag har ju egentligen inte kött och fäder, jag känner. Jag vill inte träffa dig heller. Jo, men precis, precis. Nej, men det var ju så. Var men först lämnade jag det i alla fall. Och då, yes. då var ju fortfarande, då hade ni fortfarande, ni var ju fem stycken fortfarande i laget. Ja, det var många i laget. Ja. Eh. Sen blev. Sen. Ja, du kan ju berätta, berätta duselt. du, det är från ditt perspektiv, nu. M vänta till. Vad hände nu? Eh, så, eh, jag. Christian åkte på en, en, en axelskada tidigare under säsongen. Och när han gjorde det så... Ja, det var en så pass övergripande operation. Där är vad jag förstår då. Mm. Så att han skulle inte kunna komma tillbaka till seriöst spel då med Lagadin som han spelar med på så lång tid. Så att han valde, eller någon kom överens som att han skulle kliva av. Mm. Och då tog de min Rasmus då, då som jag skippade med istället. Men som, som... Som, som skippade då i mitt lag. Ja. Och då så Ja, hade inte jag någon lag längre för att då var vi väl bara tre då från och vart sex eller ja, fyra. Ni var väl fyra fortfarande, men ingen. Fyra, men ingen, men skip, ingen kanske avslutar eller, eller skippar där i laget. Nej. Så att. Då gjorde vi så att då stick vi skilda vägar. Och hur kände jag... kändes det då? Var det så här att ja nah, nu är det slut liksom eller? Nej, nah, men alltså jag alltså jag gillar mitt lag jättemycket eller min gamla allsittpa, men jag, jag och Rasmus var väl de som gick kanske bäst socialt ihop. Eh, och du då? Eh, så kände jag väl att det kanske inte fanns så mycket att hämta för mig socialt där. Nej. Eh, jättebra körspelare i fortfarande de andra grabbarna. Eh, så att eh tänkte jag då att ja, antingen så hittar jag på med något nytt eller så får jag se vad som händer i framtiden. Eh, och då blev ju då Christian ledig. Och jag och Christian har ju pluggat med varandra sedan tidigare eh, på Karinacet. Eh, och eh, Victor träffade jag på en mixturnering. Eh, I Göteborg va? Eller? I Göteborg. Ja, vi har ju känt varandra sedan tidigare men det var väl då vi började snacka. Lite granna. Riktigt skönkildare. Jättehärlig kille, riktigt god, bra körningsspelare Så vi började snacka lite, jag, Christian och Victor Och kom fram till att självklart skulle Henke spela med oss Som är den ständiga reserven i alla mästerskap Så vi tänkte att han skulle få börja spela lite riktig körning i vanliga fall också Exakt, och vem tog kontakten från början? Var du som drog ihop det? där. Det var väl jag som rörde runt i påsen lite grann Och styrde ihop trådarna så att säga I den stora sjön av en och samma körningsspelare i Sverige? Ja, det kastade Ja, det blev ett lag liksom från från att du inte ändå lag alls det blev ett lag ganska fort ändå va? Absolut, Det ja, under sommaren där så fick vi ihop det där. Ja. Det var jäkligt kul. Det blev någonting dåligt som blev till någonting bra, helt enkelt. Mm. Och sen vann ni elitseekval också Som första tävlingen spelade. Precis, vi vann elitseekvalet mot lite andra, sådär. Division 1 och Division 2-lag från Sumpan som vill vara med och tävla om sippaps plats då. Mm. lite Så det vann vi. Det första vi gjorde. Så då kommer liten. vi mötas där. Så vi kommer mötas där. Vi ja. kommer spela lite serien även i år. Skoj, skoj. Och hur, hur gör ni med mixen nu då? Vi, hur gör vi mixen? Ja, jag vet inte. Vi får väl se lite igen. Det känns ju dumt att inte ge det till ett försök till en tredje gång. Nej, exakt. Ja. Men det är ingenting i satsar vi det är inget. Ni kommer spela mer tävlingar under säsongen. Nej, jag tror nog inte att vi kommer ha några mixttävlingar så sådär, utan det blir väl kanske då till mixtessen. Vi får ju se. Jag ska inte skriva några papper. Men vi får se vad som händer, helt enkelt. Men det finns nog en stor chans att det kanske blir så. Mm. Men om vi, om vi ska på er för ditt, ditt vanliga lag, här i nu då. Eh, ja. vad, vad, är det som, vad är det som driver era spela nu? Alltså har ni något satt vi... mål liksom? Alltså vi, alltså, vi har ju vi, vi är ett gäng sociala killa, som liksom, tycker kul och roligt och gillar att snacka och vara trevligt. Så det är väl lite vårt mål att ja, ha, ha jävligt kul. Träffa nytt folk. Prata med gammalt folk. Så spela typ, lite ja, curling. Ja, spela, spela curling och se. <laughs> se hur det går bara. Ja, All absolut. Länge. Ja, alltså, Självklart så vill vi ju ta oss i Sverige-toppen. Mm. Ni är väl redan man, där egentligen? <laughs> ja, <laughs> ja, det, det får väl det är väl inte jag som ska avgöra det Men, eh, men ja liksom, Vi får se vart det tar oss helt enkelt Och självklart så tränar vi och spelar i körning För att för att ta någonstans Absolut, men, men hur är målet ja Jävligt kul och, ja, ha, ja, ha kul tillsammans helt mm. Bra eh, Från förra avsnittet vet ni, Då hade vi ju inte en lyssnafråga Men det hade vi första avsnittet Så därför Kommer vi Inte ha en idag heller för att jag inte har hunnit något pris bara. Helt enkelt. Glassen är slut. Jag har reserverat två paket i Jocke. Men sen har jag ingen mer. Du tror, du tror inte att Kristian sitter på en Sverige-tröja Nyman då? Som inte ens är spelad Ja just det. De, de fick ni dela ut på mixen bara. Ja kille har några. Men jag tror säkert att han sitter på någon kvar. Det är Var, har, inte du, har inte du någon kvar då? Jo det har jag. jag ska rossa ut en sån tror jag. Nej jag vet inte. Jag har inte ens någon fråga ens heller. Men det är ju ganska coolt att det är en tröja som... Som är gjort för ett mästerskap som inte är spelat med Ja, jag, det tycker att, det. jag tycker att det följer lite nationalsången där För han har väl bytt bort är Kristian säkert Ja Det blir lite eh, eh, Ditt namn flög över jorden Eller hur, det är väl exakt det har gjort nu också det Mitt namn det på en lapp Fast nu på en tröja så som flyger jag över jorden Det var bra. Det gillar vi ja, men, okay. men vi skämtade och sa lite grann att Fredrik Newman Så att Tille var det The Newman Jaha, snyggt <laughs> Fattar inte de. Nej men jag har ingen Ingen tävling här gången Men jag ska försöka fixa Nästa gång Jag ska jagga in en stor sponsor Så man kan vinna något som man vill ha egentligen Vem vill ha någon <tryck> sunke, <tryck> sunken Nymandröja egentligen Jag har inte vet jag Jag ska faktiskt försöka få in min, en av mina tröja på, på en sportbar i Leksand Vi ska se hur det går <tryck> Det hänger typ så här, Forsberg och Sundin Och sen ska min hänga bredvid ja. Ja, Det hade ju varit Skitsamma Vi kommer mot slutet här Yes. Och den sista grejen jag har att fråga dig här, det är som jag frågade Marcus Hasseborg i första avsnittet också om du skulle få ändra på någonting i svensk hörning lägga till någonting vad skulle det vara? Oj Gud en bra fråga om skulle få ändra eller lägga till någonting i svensk hörning vad skulle det vara? Ja, men det är kanske väl att försöka få lite flera turneringar där I vanliga fall så spelar man ju del. Alltså det finns så få bra tjej tävlingar. Alltså litetävlingar i svensk, i svensk hockey tycker jag. Tycka. Mm, det klart. finns ju liksom absolut också kanske. Ja, en ganska få damlag men det är alltid roligast när när, är, när, när killar och tjejer spelar tillsammans under samma turnering. Och det finns ju möjlighet för det på både Sumpen Open och på Masterdam. Men... Ja, du menar så, så att man är de olika klasserna, men båda är på samma ställe då. Absolut. Ja, det, det tycker jag också. Som SM är varje, och det är hur roligt det Det är det som är roligast tycker jag. Nu ja. blir jubileumsävlingen så. Jubileumsävlingen blir så. Det är väl en i får kanske i för sig. Men det är All Boys, All Girls. Det kan inte du spela i för sig. Men... Jag spela. Ja, men fler, fler kombinationstävlingar menar du. Ja, e det är väl vad jag kan komma på så här på rakt arm. Mm. Det är väldigt kul. Jag tycker också det vettigt. Ja, det var bra, bra snack tycker jag, bra sur, bra sur Och sur. Eh, Om inte du har något annat att lägga till Så har du det för sen. Nej du, jag tror jag har släppt inget, Ingenting sådär på nej. nej. Så säger jag väl Tack och bock för det här Och eh, just det, En sak till innan jag slutar är att Jag laddar upp med en, en ny introlåt Som jag försöker få rättigheter till Till nästa, okay, okay. nästa podcast En riktigt stor bomb så ni slipper höra på min egen komponerade DJ-försök <laughs> Låter alldeles utmärkt Men då säger vi så Tack för det Fredrik Ja, tack själv Har det fint Ja, hej då Hej då